ei, Duhul nostru-l pune Cartea lui Isus, El mi-te-a adus Să se în noi Harul vieții noi Teaptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 3 Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și îi pusese pe foc și o năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. În tot timpul călătoriei primejdioase pe mare Înfuriată, Apostolul Pavel și-a arătat adevărata lui înfățișare, iar pe această insulă, ca o încoronare a felului său de a fi, s-a dat ca pildă desăvârșită de milă și de dragoste pentru semenii lui necăjiți care aveau nevoie de ajutor. Deși frânt de oboseală și bătrân, a adunat vreascur pentru ca să întrețină focul aprins de băștinași. În loc să se zgribulească așa cum se zgribuleau ceilalți sau să se vaite, el aduna mărăcin pentru foc. Lucrul acesta probabil că a mișcat adânc pe Luca, încât, iată, alături de cele mai mari lucruri pe care el le consemnează, se află și faptul acesta. Strânsese o grămadă de mărăcini și a pus pe foc. Marele evanghelist, marele apostol, cel mai mare dintre apostoli pe care noi îi cunoaștem, nu îi se pare că este nepotrivit în această împrejurare ca să facă și el ceva. Credința dă de demnitate vieții, credința dă autoritate vieții, credința dă înțelepciune și putere vieții ca să înfăptuiască binele. Om cu adevărat mare este cel care împlinește lucrurile cele mai mici și mai de jos. Credința adevărată vie este totdeauna folositoare și în mărturisirea cu gura și în mărturisirea cu fapta. Lucrurile mici săvârșite de ea devin mari prin cel ce le face. O a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Dumnezeu a îngăduit ca o să fie în mărăcinii strânși de Pavel și să se lipească de mâna lui, pentru ca într-adevăr să se arate mai strălucitor lucrarea dumnezeiască săvârșită de acest mare om printr-o faptă obișnuită. Un gând duhovnicesc. Pe locul adevărului fizic trebuie să pună vreascuri și fiul credinței. E o datorie sfântă pentru că și El se încălzește la acest foc. Chiar dacă din vreascuri mai iese câte o năpârcă să nu se teamă, îl va păzi să nu îi se întâmple niciun rău. Focul adevărului spiritual, de asemenea, trebuie să-l alimentăm necurmat cu ce ne-a dat Dumnezeu prin adevărul cuvântului Său și să nu ne fie teamă de piedicile care vin. Dumnezeu este cu noi și vom fi mai mult decât biruitoare. De mercel din locuri sfinte spre amurul omenirii. al nostru drag patria. Trimis Fiul Tău ce vezi Dumnezeu să-l slăvit. Să-l slăvit să fie Dumnezeu. În veci, în veci, de veci, amin, Iisus, Iisus Viruitorul, mie vezi făr și Versetul 4 Barbarii, când au văzut înăpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții, cu adevărat omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Întâmplările nefericite din viața slujitorilor lui Hristos nu sunt totdeauna semn că la mijloc este vreun păcat. Dumnezeu are căile și mijloacele lui necunoscute de oameni prin care el își împlinește planul și își arată lucrările sale minunate. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, când din pricina datoriei împlinite suntem tărâți în primejdii, să nu ne temem. Dumnezeu nu ne părăsește, niciun rău nu ni se poate întâmpla când împlinim voia lui Dumnezeu. Barbarii când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții, cu adevărat omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Să nu ne temem de aprecierile oamenilor, chiar dacă ei ne judecă după dreptatea lor. Zeița, dreptatea, Dike, Nemesis în greacă. Numai în fața dreptății dumnezeiești să fim drepți și nevinovați. Când în fața acestei adevărate dreptăți noi suntem curați, vom trece biruitor peste toate aprecierile oamenilor. Dreptatea barbarilor era ca și dreptatea iudeilor. În această privință sunt una. După dreptatea iudeilor, Sfântul Pavel era osândit la moarte. După dreptatea barbarilor, el de asemenea este privit drept dreptosândit la moarte. Aceasta este interpretarea logicii omenești. Barbarii dau la ivială felul lor de gândire. Dacă o năpârcă s-a prins de mână, aceasta va aduce imediat moartea din care se înțelege vina acestui om. Dar dincolo de dreptatea lor, este dreptatea dumnezeiască care nu are nicio legătură nici cu dreptatea iudeilor, nici cu dreptatea barbarilor. Acestei dreptăți dumnezeiești îi se supune într-un chip providențial și năpârca, care se prinde de mâna slujitorului lui Dumnezeu. Se prinde însă de mâna lui nu ca să-l omoare, ci ca să arate într-o lumină limpe de mâna lui Dumnezeu. Năpârcă asculta de dreptatea cerească, așa cum odinioară lei din groapa în care fusese aruncat Daniel țineau seama nu de dreptatea imperială, ci de dreptatea dumnezeiască. Dumnezeu îngăduie câteodată să ne muște șarpele veninos al încercărilor, iar cei din jurul nostru văd lucrul acesta și se îngrozesc. Ei ne judecă aspru în inima lor și zic unii către alții, dreptatea lui Dumnezeu nu-i lasă să trăiască. Nu are însă însemnătate cum ne judecă oamenii, ci gândul lui Dumnezeu, care prin încercările aspre venite asupra noastră face să se vadă slava lui, să ne desăvârșească pe noi, să convingă pe cei care ne văd de minunata lui putere izbăvitoare și că judecata lor față de noi a fost nedreaptă. Minunat este Dumnezeu! Din lucruri mici, un braț de mărăcini și o năpârcă se poate vedea marea sa putere, și împlinirea planului său cu privire la mântuirea oamenilor. Suntem siguri că din cei 273 de oameni scăpați de la o moarte năpraznică în valurile mării și din băștinașii insulei Malta, mulți vor fi primit adevărul Evangheliei prin toate câte s-au petrecut prin Marele Apostol al lui Hristos, Pavel. Viteci au fost dar cine să doboare, doboară Spre vechiul șarpe de pe tronchi în fiul slăvit, slăvit să fie Domnul În veci, în veci, de veci, amin Iisus, Iisus, zgrupitorul Mie sfârșit și salvator divin Versetul 5. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Pe cât de aspri erau barbarii în interpretarea întâmplării cu năpârca, pe atât de liniștit era apostolul Pavel. Nici cea mai mică teamă, nici cel mai mic gest care să dovedească neliniștea lui. Credința adevărată totdeauna este însoțită de faptele ei, fapte care trec dincolo de logica omenească. Adevărata liniște a credinței nu este atunci când toate lucrurile merg normal, ci atunci când o năpârcă se prinde de mână. Gânduri duhovnicești, viperele din societatea umană sunt mai periculoase decât viperele din pădure. Pui de năpârci, cine va a învățat să fugiți de mânia viitoare? Năpârca învinuirilor nedrepte cade în foc și slujitorul lui Dumnezeu fiind nevinovat privește liniștit la învinuitori fără să îi se întâmple vreun rău. Veninul purtător de moarte al șarpelui nu are nici o putere asupra celor care, prin credință, au în inima lor pe Domnul Iisus Hristos, învierea și viața. Șarpele cel vechi mușcă trupul nostru, dar viața noastră cea nouă este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și aici nu poate ajunge veninul lui. De lucrul acesta să fim de plini încredințați. Încercările vin asupra noastră, dar nu lasă în urma lor niciun rău, dacă suntem cu adevărat credincioși, Domnului Iisus. Orice lucrare vrăjmașe care caută să ne facă rău, să o aruncăm cu credință în focul adevărului lui Dumnezeu și va fi nimicită, iar noi vom fi izbăviți de o ei. Cu Apostolul Pavel s-au împlinit literal cuvintele Domnului Iisus. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Deavolul prin lucrările sale caută să nimicească pe slujitorii Domnului Isus, dar ei sunt ascunși în el și nu-i va putea nimici și nici împiedica să-și facă lucrarea la care au fost chemați. Să fim bine încredințați, frații mei, că din mâna Mântuitorului și Domnului nostru nu ne va smulge nimeni, iar lucrarea încredințată nouă o vom duce la bun sfârșit dacă ne împlinim partea care ne revine. Domnul își împlinește cu credincioșie partea lui. Vă zi, dușmanul lumii, Iisus luptă grea la-nfrână și la golgota prin pasă să le vii, să vii să fie domnul, veci ulme Versetul 6.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 Era o realitate care trecea dincolo de orice gândire omenească. Era un efect al unei cauze. Zicea filozoful Kant, când vezi o figură geometrică desenată pe nisip, poți fi sigur că elementele acestei figuri nu s-au asociat acolo din pură întâmplare. Oamenii aceștia și-au dat seama că Pavel nu este un simplu om, ci era înzestrat cu puteri dumnezeiești, de aceea au zis că este zeu. Pavel era nevinovat, de aceea veninul și nu avea nici o putere asupra lui. Când te apără nevinovăția și neprihănirea, devii o priveliște pentru oameni care te consideră ca ceva cu totul deosebit. Oamenii gândesc rău despre noi când trecem prin încercări și așteaptă să ne vadă doborâți. Gândul lui Dumnezeu însă este altul, să ne ridice pe o treaptă mai sus ca să fim mai folositori lucrării sale. Să nu ne încredem în părerile oamenilor, pentru că și ei și le schimbă repede. Pavel a fost socotit ucigaș în versetul 4 și după câteva clipe, zeu. Cine însă dorește adevărul să cerceteze cu răbdare lucrurile și îl va afla? Să nu ținem la părerea noastră sau a partidei din care facem parte, când vedem că ea nu se întemeiază 100% pe adevărul scris al noului legământ, ci să o lepădăm îndată, ca să nu ajungem la împietrirea inimii. Băștinașii de pe insula Malta și-au schimbat îndată părerea despre Pavel când au văzut că adevărul este altul. Inima lor era sinceră în căutarea adevărului, de aceea nu s-au împotrivit atunci când au văzut adevărata lui față. Dacă nu avem deplină siguranță în adevărul scris al cuvântului noului legământ, dacă unele îndoieli ne mai frământă inima, să nu părăsim totuși cercetarea, ci așa ca oamenii care priveau pe Sfântul Pavel așteptând mult ca să vadă ce se întâmplă cu el, tot așa să așteptăm și noi lumina lui Dumnezeu care va limpezi totul în noi. Bine, zicea Vlahuță, adevărul așteaptă, numai minciuna este grăbită. Adevărul este sigur de biruință, de aceea poate să aștepte. Domnul Isus este adevărul. Cine și-a încredințat soarta în mâna lui, așteaptă liniștit desfășurarea evenimentelor, pentru că toate lucrează împreună spre binele lui veșnic. Versetul 7 În împrejurim erau moșiile mai mare lui Ostrovului numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospădat cu cea mai mare bunăvoință trei zile. Dumnezeu a călăuzit toate lucrurile pentru ca planul său să se împlinească și slava sa să fie cunoscută de toți oamenii de pe corabia naufragiată și de toți oamenii de pe insula Malta. Corabia s-a sfârmat după porunca lui Dumnezeu în apele unui golf al Maltei unde se aflau moșiile lui Publius, mai marele insulei. Cele petrecute cu omul credinței Pavel, slujitorul lui Hristos, au ajuns la urechile lui Publius, care probabil a venit la fața locului și a văzut cum stau lucrurile. Toți naufragiații au fost bine primiți și îngrijiți de el datorită lui Pavel. Brațul credinței care a adunat mărăcini a deschis ușa unor fapte mari și minuni. Acest braț a deschis ușa inimii lui Publius și apoi ușa palatului său pentru toți necăjiții corăbiei sfărâmate. Să trăim prin credință ca să devenim vase potrivite în mâna lui Dumnezeu pentru lucrarea lui minunată. Gânduri duhovnicești Publius în tălmăcire înseamnă popular, public, aparținător poporului. Să ne apropiem fără teamă de oamenii populari, chiar cu funcții mari, ca să le putem mărturisi și lor Evanghelia. Publius ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință trei zile. Și noi avem bunuri pământești prejurul nostru. Ce facem cu ele? Publius, despre care este vorba aici, a pus bunurile lui la dispoziția celor 276 de naufragiați care erau flămânzi și goi după o luptă de câteva săptămâni cu marea înfuriată. Să-ți împarți pâinea cu cel flămând și să îți dai haina celui gol este o faptă dumnezeiască care nu va fi uitată de Dumnezeu. El o va răsplăti cu harul său. Publius a ținut acești oaspeți neașteptați trei zile și s-a purtat cu bunăvoință față de ei, cu toate că nu era creștin. A face binele din milă și din dragoste de oameni este adevărata faptă bună, urmări binecuvântate. Acum spre Tatăl noi vom zbura cântând în haine de lumini. Lucifica, cum mereu cânt în slavă-ți, svăbii să fie domnul, în vech și în vechă mări. Iisus, Iisus, vednoi mie-s sun, chesnal napordiv. Versetul 8 Tatăl lui Publius zecea atunci în pat, bolnav de friguri și de ordinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Iată aici o lucrare deosebită a credinței și o înfățișare frumoasă a ei, rar întâlnită. Pavel și Luca în fața unui bolnav. Ca medic, Luca ar fi putut să se apropie de bolnav, să-l întrebe despre boală și apoi să-i dea sfaturi ca să folosească unele buruieni spre vindecare. Dar nu a fost așa. E adevărat că Luca era medic, însă el era mai întâi omul credinței, de aceea n-a scos nicio vorbă despre medicină și s-a dat la o parte ca să vină credința să lucreze prin marele Pavel. Și a lucrat. Pavel s-a apropiat de bolnav, s-a rugat, a pus mâinile peste el și astfel a fost vindecat. Credința nu se duce la leacuri și buruieni. Pavel nici măcar nu îl întreabă pe Luca, ce spui tu Luca? căci credința se duce spre izvoarele ei, se pleacă în rugăciune, iar rugăciunea făcută cu credință mântuiește pe cel bolnav. Pentru bunăvoința lui față de cei 276 de oaspeți goi și flămânzi, Publius a fost răsplătit în dată de Dumnezeu însănătoșind pe tatăl său bolnav și putem spune fără greș cu mântuirea veșnică pe el și familia lui. Nu ne putem închipui pe Marele Pavel să facă numai minuni într-un anumit loc, fără să vestească mântuirea prin credința în Domnul Isus Hristos și în Evanghelia Lui. El nu numai că nu pierdea niciun prilej pentru înălțarea scumpului său mântuitor Isus Hristos în vederea mântuirii oamenilor, ci căuta aceste prilejuri. Un gând duhovnicesc. Pentru biruința adevărului evanghelic să intrăm în orice casă și să aducem vindecarea în numele Domnului Isus. Bolnavii de friguri sunt foarte mulți. Dacă noi suntem fierbinți în dragoste, în credință și în rugăciune, îi vom încălzi pe toți bolnavii de friguri. Versetul 9. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Vestea despre lucrarea lui Dumnezeu, făcută prin omul credinței, Pavel, s-a dus repede în toată insula. Toți bolnavii au fost aduși la Marele Apostol ca să se roage pentru ei și să fie vindecați. O situație asemănătoare amintește Evanghelistul Matei vorbind despre Domnul Iisus. Matei 4,24 I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi și el îi vindeca. Ce asemănare minunată a ucenicului Pavel cu Hristos, maestrul său. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din Ostrovul acela și au fost vindecați. Da, toți au fost vindecați fără nicio exagerare. Din clipa când Luca, medicul, s-a dat la o parte, a fost cu putință lucrarea credinței în toată puterea ei prin Apostolul Pavel. Când omul cu rețetele lui firești se dă la o parte, poate să lucreze nestingerită credința, adică Dumnezeu, prin credința slujitorului său credincios. Dumnezeu vrea să ne folosească pentru toți bolnavii, să ne încredințăm de plin în mâna lui și el va face minuni prin noi. Sămânța binecuvântată a Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos a prins repede rădăcini în insula Malta. Cei vindecați de bolile trupești au fost primii vindecați și de boala păcatului, deci primii urmași ai Domnului Isus, prima biserică creștină de pe acele meleaguri. De n-ar fi fost în aufragiul acela, poate că apostolul Pavel n-ar fi călcat pământul insulei Malta. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Pentru împlinirea planului său, el cheamă la lucru mare înfuriată, zdrobirea corăbiei și oastea romană.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 Slăvit, slăvit să fie Domnul În veci, în veci, de veci, amin. Iisus, Iisus viruitorul, și salva loc divin. Viteși au fost sub soare, da, ci gedeon, dar ar să să ravei, de petron, Chiar în sivă, să-i luăm, să fie Domnul În veci, în veci, de luăm, să-i să Prin jertfa s-a slăvit, slăvit să fie Domnul În veci, în veci de veci a mii Iisus, Iisus de roi slavă mi slavă mi slavă mi slavă mi slavă mi slavă mi Iisus, Iisus